«Не наше не означає крадене», – зараз Кнуру нагадував мені татуся, котрий терпляче пояснює маленькому синові, чому не можна застромляти пальці в розетку. Це була наша музика, оскільки сам проєкт «Свинарка і пастух» виявився для нас чужим. Не відповідав нашому з Юрчиком та інших музикантів внутрішньому настрою, світогляду, стану душі. «Але те, що ми хотіли робити, музику, яку хотіли грати, на той час важче було продати. Ну, не формат, розумієте? Слово таке є». Морісон зараз в Україні був би не форматом», – ставив Пастушенко. «О, приблизно так», – погодився з другом Кнуров. рок н рол мертвий. Ну, так принаймні думають у телевізорі та на радіо». «Чекайте», – я зібрався з думками». «Наскільки я розумію, свинарка і пастух грали хіп-хоп, чи що?» «Чи що?» – гмикнув Кнуров. Ну, ви, як бачу, не дуже шарите в музиці». «Зовсім не шарю», – чесно зізнався я. «Ну, хоча ласкавий май від «Ролінг Стоунс» відрізнити можу. «Ну, ще скажу, є голос у якого співака чи співачки, чи нема? Наприклад, у Сонцевої, останньої протеже продюсера Боброва, голос є». Нормальний у неї голос, погодився Пастушенко. Ну, їй би цим голосом не гопцацала співати, а щось інше. Тільки Бобрик не дає. Не давав. І нам не давав. Сказав, будете надавати українській класиці хіп-хопового звучання. Все не підходь. А ми хочемо нормальний європейський мелодійний рок лабати. До того ж, із елементами фолку. Січеш? Бачите? Кнурок тівнув на друга. Ха, розійшовся. Ну він правий у принципі. Бобров на це заявляв. Фолк-рок грає кожен, кому в голову зайде. Якщо обхіп-хопити версію якого-небудь вірша з репертуару класика української радянської літератури, це буде як мінімум прикольно». Прикольно, розумієте? Ми повинні були за задумом продюсера Боброва ламати себе і грати прикольну музику. Ну, тому, до речі, «Свинарка і пастух» щось типу старої казки на новий лад. Ну, не думаю, щоб така музика стала, як ви кажете, форматом. Швидше, за мелодійний рок, засумнівався я. Ха! Знову ляснув себе по стегнах Кнуров. Щоб ви знали... Прикольно. Єдиний формат і єдине правило в нашій країні. Тому ми так швидко почали потрапляти в ротації на FM-ках та музичних каналах. Нам давали ефіри, бо все це прикольно. Перше бабло за це почало приходити вже через 4 місяці після того, як першу пісню прокрутили по радіо. От тільки до альбому справа не дійшла. Ми вчасно зупинилися. Ну, Одне діло, коли таку хрінь час від часу слухаєш в ефірі і бачиш у телевізорі. Інше, коли є диск та відповідний імідж. Більше ніхто ніколи нічого нормального нам не запропонує. Це ж свинарка і пастух, два клоуни. Вони топчуть класику ногами і все це називається сучасним звучанням та переосмисленням. З нами різні патріотичні організації судитися збиралися. Ну, нічого у них, правда, не вийшло, тільки рейтинги свинарки з пастухом підняли. Боброву вигідно. Ну, короче, Кнурову знову налив собі та пастушенкові. Ну, дізнався я різні там нюанси. Знайшов Шпаринку. Поки музичний альбом не зведений до кінця і не оформлений як власність продюсера Боброва, ми як музиканти і автори мали право забрати весь матеріал або заборонити його використовувати. «О, почав буянити, вимагати відступного, мовляв, я бабло на вас витрачав, тепер ви мені винні!» «Во!» – Пастушенко скрутив спочатку дулю, потім показав середнього пальця, тоді зігнув руку в лікті, потім випив і нарешті перехрестився. «Усі концерти ми чесно відпрацювали. На кліпи та треки не претендували, хай подавиться. Раз не буде альбому, то й не буде». Ну, від свинарки та пастуха нічого не лишилося. Побули зірками кілька місяців і харе. Спробували з іншим продюсером. Той запропонував по клубах грати, на корпоративних вечірках. Не наше. Ну, тепер, значить, ми вже три останніх роки називаємося корпорація. Кому треба, той нас знає. Нічого, живемо. Ось бабла нарубаємо, укладемо в цю хату, «Зафінаримо тут студійку звукозапису? Нічого, прорвемось!» Я заплющив очі, аби упорядкувати все, що почув. Видно, зрозумівши мене, Кнуров підсумував. «Ну тепер розумієте, покійний Бобров любив ламати своїх артистів. Ну не буквально, не обколіно, просто ставив перед фактом. Будеш робити не те, що хочеш ти, а чого хочу я. Не він тебе ламає. Артист переламує себе сам. І це Бобров подавав, наче подвиг. «Міняйте себе», – говорив. «Учіться бути іншими. Пристосовуйте. Працюйте не тільки на публіку, а й для публіки. Покажіть самі собі інших себе». Ось таке, – вигадючував. Якщо хтось починав кривитися, у вхід йшла важка артилерія – бабло. Мовляв, на тому, що ви робите, грошей не заробиш. А я, Бобров, хочу вам допомогти. Вірний заробіток плюс статус зірки. Хто від такого відмовиться? Але ж люди від нього йшли косяками, зауважив я. Вірно. Хто раніше, хто пізніше. Він не хотів нічого розуміти. Ну як це так? Він робить когось відомим та багатим. А вихованці замість дякую... Сируть у борщ, розривають контракти, своєї вигоди не бачать. Ось така музика, Ігоре, зітхнув Кнуров. За спиною в мене почувся якийсь рух, і на кухню зазирнула заспана, розкуйовджена, закутана в старий потертий чоловічий махровий халат дівчина. Праву брову прикрашали два кульчики. «Ай, бухаєте!» – позіхнула вона. Згинь нахрен, роздратовано шутнув її Постушенко. Поспиште китцю, переклав другое прохання Хнуров. Мудаки, зробила висновок дівчина, почухала лоба над сережками і зникла в надрах будинку. Я провів її зацікавленим поглядом. Потім зиркнув на годинник. Ну, пом'янули. Дякую, що не вигнали і трохи прояснили всю цю вашу кухню. Ось тільки ще одне. Ви думаєте, Сонцево ваш колишній продюсер теж ламає? Ми нічого не думаємо про Галіму Попсу. Пастушенко глипнув на мене поглядом хижака. Ну, не знаю, щиро відповів Кнуров. Ну, Чесне слово, нам Анжела Сонцева зовсім не цікава. Голос класний, личко, гламурне. В голові тирса. Може, саме таке поєднання бобрикові і потрібне? Без голови не бунтуватимуть, а це для нього актуально. Пан Кихой! Пастушенко помахав мені складеним із казівного та середнього пальця знаком В. Мені нічого не лишалося, як попрощатися з корпорацією. Проходячи до виходу, я побачив ту саму дівчину, вигнану хлопцями далі від чоловічої розмови. Вона стояла в меншій кімнаті біля вікна спиною до мене, зовсім гола, і прилаштовувала на голові навушники. Розділ 9. Мокрий ніс Чим більше я думав про всю цю історію, тим більше розумів, я лізу справді не в свої справи. Усе, що мені вдалося почути від людей, так чи інакше, причетних до музичного бізнесу, до жодних притомних висновків не приводило та на жодні роздуми не наводило. Можливо, аби я займався подібними темами постійно та професійно, або хоча б цікавився ними, користі від усього цього могло бути більше. Принаймні, я знав би, де шукати конкретні відповіді на конкретні запитання. Поки що я сам собі нагадував потенційного виховання вихованця-продюсера Миколи Боброва. Займався справами, якими не вміли і не дуже той й хотів. Правда, у реальних бобрових вихованців був сумнівний та попри все залізний аргумент на своє виправдання. Усе це – лише для заробітку. Не ми такі, життя таке. Піпл хаває, закони шоу-бізнесу тощо. У мене ж не було поки що жодного пояснення власним діям. Я тисявся на умання, немов мов сліпе мокроносе цуціня і не знав, для чого я це роблю. Кому це потрібно Будемо цинічними в дусі часу, хто за це все в результаті заплатить.